This, this, is my, my, my, this is my daughter, well, my granddaughter. <laughs> And when she, she starts to cry one. a little bit, there's in trouble indeed. I always try to sort of disarm her, but uh, to no avail. No. Anyway. No, it's, it's tough dealing it. with this issue. It's not it's worth it. it. Nagyon az tagnak, dolgojiban, feladataik kimondásában. This Azokat kell megoldani. These are the ones we have to solve. Nem yeah. azt, hogy ez a jó ember mit kezd tudjátok, hogy körülveszül. You know what ilyen típus. Well, there are De tudjátok, hogy igazából leginkább azokat. Csak, hogy egy kicsit mondják valami másik. But say azoknak az embereknek az életútját kérdőjelezik meg, ezek a renegátok. kérdőjelezik meg, akik a rendszerváltáson átélbelőben megmaradtak baloldag. Bal akik of the nem forgattak turncoats. Turn akik szembe mertek nézni a volt szocializmus és a saját hibáikkal who uh, managed to face their the former socialism and the, and the mistakes. But they didn't uh, draw the conclusions that there's going there uh, to uh, be a change. But they went to the other side and started banging with their fists. <laughs> <so that laughs> <on> the <other laughs> Look at their declarations, their statements. Well, I hate chameleon types, types, types the tooth. Pránazott, azoktól, volt a pártján a tembé. Na jó, nem ember, mert ezt nem értes, nem well, to humans, but anyway. Az, szagoljon az nem, azt Hanem olyan, hogy szagolja na Nem a lúról, hanem szagolja a lúról. They enabled him to to smell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 Isten áldja a szeretnénk tisztelegni ezzel a kis műsorral 75. születésnapja előtt mi is, mi sem szeretnénk elmaradni, és mi sem szeretnénk a köpönyegbünket forgatni, akik tegnap még csókos álltunk Horn előtt sorba, most pedig renegátok módjára árulnánk el őket, tudva azt ráadásul, hogy mi belülünk a párt csinált embert. Ez a renegát ez érdekes, én Berec olvastam egy interjút, Pár évvel ezelőtt, 5 hat évvel ezelőtt, na ő árulóknak, pont a mostani MSZP-t nevezi, mondván, hogy ő ezekkel az emberekkel együtt építette a marxizmus-szocializmust, akkor úgy tűnt, hogy ők hisznek benne, azt mondták, hogy igen, előre meg kell reformálnunk a rendszer, de nem szabad eltérnünk a marxizmus-leninizmus alapvetéseitől, aztán rá egy évre megcsináltak egy tőkés pártot. De a legdurvább tőkés pártot, azt ugye, azért ugye úgy elmondhatjuk, nem? Érdekes ez a renegát kérdés, meg ez a köpönyek forgatása kérdése. Főleg Horn a szájából, aki ennek a burzsoá rendszernek, amelyben élünk, ennek az egy, egyik megalapozója volt, gyakorlatilag. Ezt így elmondhatjuk. Igen. Hát, hát, ő... hogy ez, ez, ez mindenképpen érdekes, és hogy ő arról beszél, hogy ő soha életében nem bírta a kaméleon figurákat, az olyanokat, akik a köpönyegüket forgatják. Na most jelenleg a, a mostani msp ben olyan figurát, aki nem forgatta a köpönyegét, csak olyat találunk, aki gyakorlatilag a rendszerváltás után kezdett el politizálni. Hát aki előtte MSZMP-s volt, az legalább egy forgatás a köpönyegen. Aztán persze nyilván vannak olyanok, mint például csintalan Sándor, aki kettőt is fordított a köpönyegen. Tehát azért nyilván sokfélék vannak, lehet, hogy ő a csintalanokról beszél. De azért Hongyula, aki fordított rajta egyet, nehogy már ő beszéljen arról, hogy a köpönyeg forgatása az milyen De. És azt tegyük hozzá, hogy ez a fajta forgatás nem is volt azt Tehát uh, Churchill mondta azt, hogy aki fiatalon uh, nem szocialista, annak nincsen szíve, aki idősen nem, uh, is uh, az, annak meg nincsen esze. Tehát uh, talán ő tette hozzá, hogy az ő kör az, aki következetes. Jó, de... de nagyon érdekes, hogy egyszerre öregszik meg egy egész komplet generáció. Az MSZMP-nek a fél uh, politikai bizottsága az 1989-ről 90-re megöregszik. de, de... Tehát, hogy ez Jó, de érdekes. De itt, uh... Itt az idő azért nagyon gyorsan telt, tehát összeomlott egy rendszer. E közben a Szovjetunióban, tehát de leőszültek az elvtársak. De, de, de szerintem egy teljesen normális dolog az, hogy, hogy ők köpönyeget fordítottak, megértették az időknek a szavát, és, és változtattak, változtattak. No, és ezzel az azok az elveid, azok a világpolitikai helyzetek a függvényében változnak. Szerintem meg a halál normális és a halál korrekt, hogyha már itt tartunk, Berec János, aki abban a pillanatban, hogy bukott a párt, ő a maga részéről vette a a ahelyett, hogy kifordította volna, és lelépett. Vagy ott volt, mit tudnánk, grószkároly, vagy ezek a figurák, ezek a régi vágások, hát ezeket. Nem látjuk többet, miért, mert fogták magukat, és elmentek marxistának illegalitásba, vagy elmentek marxistának, ö, visszavonultak. Tehát így, így befejezték, kész, közi. Tehát, hogy ez szerintem ez a normális, hogyha már erről van szó. Tehát, hogy ha már emberi minőséget nézünk, vagy azt nézzük, hogy ö, ki a korrekt, most ezt a, ezt a kifejezést használta csak azért. hogy ki a korrekt? Hát sokkal inkább korrekt az, aki levonja a következtetéseket, az a mozgalom, amiben ő harcolt, ez a proletár mert hogy végül is erről van szó, ez megbukott. És akkor ő ezzel együtt fogja magát és lelép. Nem sokkal korrektebb, mint azt mondani, hogy hát ő, én mindig világéletemben baloldali voltam, és hát továbbra is baloldali vagyok, és közben a legbrutálisabb bursó politikát folytatni. De millió ellen példa van. Tehát Bajcsi Zsilinszki-tól kezdve a világtörténelem számos szereplő. Keresztül történelemben. A Nagyon rossz példa, lehet... nagy példa, bocsássál meg, ha már Bajcsi Zsilinszki-t mert Bajcsi Zsilinszki pont az idők szavával ellentétesen változott. Tehát ő akkor vált igazából ellenzékivé, amikor azért golyó járt, és azt meg is kapta. De... Tehát azért ez egy nagyon rossz példa volt. De, de... Ez, ez sem ilyen egyszerű, mert eközben meg lehetett látni, hogy, hogy az a fajta politika, amit Magyarország, meg Németország képvisel, az egy öngyilkos, saját magát is elemésztő politika túlazo azon, az hogy... Hongyulát Bajcsi Zsilinszki Andréhez hasonlítanád nem, nem, nem, az őszíne én, de, én, de, én, de én nem akarom, én csak azt mondom, hogy szerintem az egy teljesen irreális dolog, amikor azt mondja, azt, képzeli valaki, hogy van egy ország, ahol van 900 ezer vagy 800 ezer pártag, és igazából annál sokkal több, mert az mert a 800 ezer az egy folyamatosan változó létszám volt. Tehát, hogy a 800 ezer volt a csúcson, de előtte voltak kizárások, voltak kilépések, tehát, hogy ez, ez, ez a szám, ez millió körüli van. Azt mondani, hogy ez a millió ember vonuljon ki a politikából, ez egy teljesen irreális felvetés. Az, az viszont nem, nem egy irreális miért elvárás, miért irrealis? Hogy, irrealis? Hogy, hogy ezek az emberek változzanak meg, hogy ezek az emberek a gondolkodásuk Markról, mondjuk a vezetőkről. Mondjuk a legfelső vezetésről. Miért irreális? Tehát azért irreális, mert ez nem történt meg. Ez, ez csak egy kérdés. Tehát így történelmileg. Beszéljünk már erről. Te azt mondod, hogy irreális felvetés elvárni a volt állampárti vezetőktől, hogy ugyan már a következő rendszerben ne vállaljanak szerepet. Én, én te, te beszéltél általában az MSZMP-ről, én is most általában az MSZMP-ről. Az a rendszervál... egy a, a, volt, a, rendszerváltozá... a rendszerváltozás idején, ez, erről különben voltak viták, alapvetően a közvélemény adott bizonyos fajta e, tájékozódást te tekintetben, amikor például hát emlékszünk, hogy nagyon sokáig a legnépszerűbb politikus az ki volt posgaimre Imre, az MSZMP-nek ez egyik zászlós hajója. Tehát e, hát a köz, közvélemény is igényelte és kívánta azt, hogy valamilyen módon ezek az emberek maradjanak be a, benne a közéletben és, és nem feltétlenül vonuljanak vissza, amiközben a közéinek volt egy jelentős része, ezt sem lehet azt mondani, hogy ez egy árkőstelen felvetés, amelyik azt mondta, hogy, hogy mindenki, aki magas beosztású funkció volt az előző rendszerbe, az vonuljon át a magás szférába. Nem így alakult, de most utólag szerintem azt mondani, hogy ez a köpönyegváltás, ez... Nem így alakult, ezt a tektonikus mozgásokra szokták mondani. Tehát, hogy például Afrika az így elsodródott Dél-Amerikától így kialakult az Atlanti-óceán, ilyen módon, amikor India az, az levált Afrikáról és belenyomódott az ázsiai szubkontinensbe, és így feltorlasztotta a Himaláját, így Alakult. tehát Robert. Ezek az alakulások, ezek tényleg, ilyen, ezek a dolgok, ezek természetszerűen alakulnak. Bizony. Kialakultak az esőerdők, de szerintem az, hogy a, a volt párttagok vagy a volt párt vezetők, a volt politikai garnitúra az ma is ott van, és olyan módon funkcionál, mint akkor. Tehát, hogy nem történt meg a garnitúra váltás, a rendszer váltással együtt, ez nem így alakult. Tehát ezt mondani, hogy így alakult, ez tulajdonképpen el hogy mondjam, szűneg a tényeknek. Tehát azért nem de így de. alakult, hanem ezt a politikai garnitúra így alakította. Ez egy alkú része volt, nem alakult. Nézzet, így. A... Európában, számos országban volt rendszerváltás, nem csak nálunk, ugyanígy a lengyeleknél, ugyanígy a cseheknél, ugyanígy a szerbeknél vagy az oroszoknál, és sehol, tehát hogy az a fajta elvárás, amit nem most megfogalmazol, az sehol sem volt működőképes, miért erre is viszonylag egyszerű választ adni, mert, mert egy olyan alkuba az a olyan vértelen rendszerváltásban valószínűleg az a politikai elit, amelyik egyben ezzel a saját számüzetését és ki kell, hogy mondja, valószínűleg nem ment volna bele. Ezért ez valamilyen szinten szükségszerűség volt. Meg kellett alkudni az állampártnak a tagjaival, azoknak a vezetőivel ahhoz, hogy ez a rendszerváltás vértelen legyen. Nem, nem, nem hiszem, hogy most az, azon kell kiakadni, hogy Horngyula miért nem maradt marxista. Azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy Horngyula nem maradt marxista, és nagyon helyes, hogy az MSP az megváltozott, és, és képes volt mondjuk a gondolkodásában, a mentalitásában, mondjuk abból a 70-80 éves hátrányból, amit a nyugat-európai szozdemekhez képest jegyez, behozni mondjuk 40-et. Hát, teljesen... Szerintem ez egy, ez egy jó folyamat is. És De ezzel párhuzamosan az is teljesen rendben, ma, hogy Horngyula rene renegátokról megköpönyek, a... beszél mindeközben, Hát az már nincsen rendben. Tehát, hogy, hogy az, azt mondták, hogy eközben, miközben az ember ugye meg akarja védeni ezt a fajta színeváltást, meg akarja védeni ezt a köpönyekforgatást, ezt már úgy nem lehet megvédeni, hogy, hogy eközben ki egyik reprezentása ennek a köpönyekforgatásnak, az, az meg. Hát nem tudom, hogy hogyan beszél, mert igazából dühöt a, nem lehetett érezni a hangjába, inkább csak egy ilyen melankolikus szomorúságot. Ezzel a melankolikus szomorú lemondással, a, mint az erkölcsmártírja, beszél arról, hogy mi történik körülötte, mi történt a régi akkor ez így már nem korrekt, és ez így Beret, már nem várja. teljes. Kiről beszél? Tehát Berec Jánosról biztosan nem beszél. Tehát őróla nem beszélhet. Mert hogy ő az, aki egyet se fordítottak Szerintem ő, aki egyet fordított, mármint Hongyula, azokról beszél, akik kettőt fordítottak, például Poszgay Imréről. Szűrös Mátyás. Szűrös Mátyás, vagy, szűrös mátyás, vagy, vagy, vagy Csintalan, Sándor. De, de Tehát, to... hogy, mert hogy arról van szó, hogy először lettek ö, ö, hát marxistából úgynevezett baloldali, demokraták, vagy szozdemszerűség. De, de von kommunisták. De kommunisták. Már amennyire szozdem egyébként Horn a valaha életében hogy volt az vagy amennyire szozdemnek lehet nevezni mondjuk, Gyurcsányt. Majd pedig ebből váltottak át egy ilyen népnemzeti vagy nemzeti irányultságba, holott azt gondolom, hogy a népiség az azért valahol az MSZMP-ben is jelen volt. A mai MSZP-ben pedig nagyon kevéssé van jelen ez a fajta népiség, vagy a népből merítés elve. Ez az MSZMP-ben ez meg volt fogalmazva, tehát ez egy fontos elv volt. Tehát az, azt gondolom, hogy az a fajta irányvonal, amit, amit például poskai követnek ez azért az MSZMP-ben, azért ez valamennyire jelen volt. Tehát ott azért voltak ilyen népi figurák, ilyen népi karakterek, és megvolt ez a, ez, a, ez a népi vonal alapvetően. Nem szerintem ez, még ma is létezik, még, hogyha lényegesen kisebb. Az MSZP-ben annyira nem, vagy igen? Vannak azért ilyen típusú figurák az MSZP-ben, de nem is ez az érdekes, hanem, hanem szerintem Horn Gyula ugye nem csak a politikusokra gondol, tehát, hogy itt ő arról beszélt, hogy azokból, akikből a párt csinált embert, vagy legalábbis olyan valakit, aki tud lélegezni valami ilyen jópofáságot engedett meg magának a volt miniszterelnök, mert ő, mert ő arról is beszél szerintem, arról, mert mert a kommunizmust ugye egyrészt volt egy politikai garnitúra, élén a miniszter tanácsa, meg a központi bizottsággal, ami politikai értelemben irányította, de hát a mögött azért volt egy nagyon komoly gazdasági klientúra, amelyik szintén az or országot más módon is, de irányította. A mögött volt egy nagyon komoly nagyon komoly kulturális kulturális háttér, ahol szintén megvoltak a vezetők, és hondyula úgy általában azokról beszélt, hogy azok az emberek a renegátok, akiket a párthozott helyzetbe, hiszen a pártállam idején, hogy valaki magas beosztásba kerüljön bárhol, bármilyen tisztségben, ahhoz a párt kellett, ő mindegyiket nevezi renegátnak. Tehát, hogyha aki a kulturális élet területén mondjuk átcsapódott balról jobb oldalra, vagy aki a gazdaság területén, hát például mondjuk Széles Gábor, az már, vagy a Demián Sándor, azok már menedzserek voltak én nem tudom én a 80-as években is, biztos, hogy belülük is a párt csinált embert, én most nem tudom, hogy mi az ő politikai identitásuk, bár a Szélesről köztudomású, hogy jobbos, hát különösen az Echo TV tulajdolásra, utána ez hát, most már megkérdője, Ez a hírlap. Hát meg Magyar Hírlapnak a felvásárlása és teljes, teljes kifordítása. <gül> De ut után mondjuk ebben ne, különösebb kétségei nem lehetnek az embernek. Ő általában beszélt ezekről az emberekről, tehát hogy mindig hajlamosak vagyunk arra, hogy az egész problémát azt leegyszerisítsük a, a kommunista állampártnak a vezetőire, miközben hát attól egy sokkal lényegesen nagyobb elit volt ebben az országban, amelyik valamilyen módon pozícióban volt és hatalmat gyakorolt. És maradt. Hát is maradt, természetesen. Azt írja az SMS író, hogy módszerváltás volt, nem pedig rendszerváltás. Aztán a másik SMS író azt írja, hogy horn nem köpönyek, hanem pufajka forgató. Aztán még valaki, Steve azt írja, hogy ha a mostani MSP renegált, akkor poszgai jelztársék a jobbont balosok, vagy a baloldalon jobbosok. Vagy most ezt hogy érti Berets? Én nem tudom, de ez az egész a hornyolának a szájából nem véletlenül és nem apropó nélkül bukott ki az ő születésnapján, napján, hanem kifejezetten Sólyom Lászlóval kapcsolatban. Tehát ő Sólyom Lászlóról beszélt, az ő nagynénikéjét emlegette, majd pedig arról, hogy ő nem bírja a köpönyekforgatókat, a renegátokat, azokat, akikből a, a párt csinált embert pedig annak idején. Mi volt a Sólyom 9 Na élet? erre vagyok én kíváncsi. Na erre vagyok én kíváncsi, mert hogy ő itt a sójom célzott. Nem kérdés Tehát, hogy ez, ez egymást követő mondatokban, tehát ez, ez egy szerves, lináris kapcsolatban áll Jó, ez a két szövegésre. Abba biztosak lehetünk, hogy a sólyom azért az valami főmufti kellett, hogy legyen, hiszen ő 90-ben azért nem kerülhetett volna mondjuk egy vidéki bíróság bírói székéből az alkotmánybíróság elnöki székébe, hogyha ő már nem, ne, nem tett volna le valamit az asztalra úgy szakmailag, úgy, úgy mint politikailag, tehát hogy... Hát, hogyha van különben megfejtő, hogy 90 előtt mit csinált Sójom László. Arra mi nagyon kíváncsiak, arra, mi lennék, nagyon kíváncsiak, vagyunk, kíváncsiak vagyunk. vagyunk, a kis SMS számunkon. Honngyúl a uh, múltját ismerjük, köszönjük. Sójom László múltjára 0630, egy -30 -30 az SMS számunk, amin várjuk. Sójom László múltjának extrém részleteit. Köszönöm Köszönöm szépen! Thank you very much. Jó leszik hallani a tapsok. Ez különösen jó az. Miért nektek nem jó hallani? Don't you enjoy it either? Hát az ember örül, hogy sikerül valami. Nem mind valahol jár. People are happy if they're successful. Isn't that true, ladies? Hát meghallgattam, amit mondtál. Well, I did listen to what you said. Na hát igen. Yes, indeed. Dielátos, bonyolult. Hogy úgy részernyen fejlődünk, hogy, se, hogy sometimes we're developing, és sorálás, sometimes not at all. az ami, nagyon, én nagyon fontos, szeretnék mondani. But, uh, I would like to say something that is very important to me. Az az össze vissza akad ennek az embernek a nyelve, és akkor ez a szinkrontalvácsa, ez, még, ez a párhuzamosan folyamatosan angolosan beszél és így fordítja és uh, iszonyú dinamikusan. Tehát, hogy az az érdekes, <gül> hogy... <gül> Tétóval teszett osz a szöveget <gül> ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon dinamikus angolsággal, de tényleg úgy, mint egy ilyen vállalati tréningen. <gül> Nem, de megesik az embernek a szívek körülönben hondyulán. Tehát, <gül> tehát, hogy ezt, amikor hallja valaki, szörnyű az, amikor amikor 75 éves valaki, és, és úgy viselkedik az ő pártja, meg, meg úgy viselkedik a, az, ő, az őt szerető közeg, hogy, hogy most egy ikonnak ünnepeljük a 75. születésnapját, most a legnagyobb magyarok egyikének ünnepeljük a 75. születésnapját, és erre... Nem, nem telik ki ebből az emberből három értelmes vállalható mondat összefüggően egyben normálisan tagolva. Nem is véletlen különben, azt nem tudom, hogy tudtad de azt a részletet, hogy előzetes, az előzetes programban nem, nem volt lehetősége Horn felszólalni. Tehát úgy szervezték meg az ünnepséget, gondolom én, nem, számolva azzal, hogy Horn hogy a 75 évesen már, már nem az az ember, aki volt 65 évesen, vagy 55 évesen, hogy hát inkább ne beszéljen. Hát in Inkább, inkább jó, jó, hogyha ezt a nagy bölcs magyar embert, ezt elnémítjuk, mert, mert, mert, mert mégsem lesz azért az talán annyira vállalható, de mondjuk Horn azért megvan még egy miniszterelnök karizmája, és, és hogyha arról van szó, meg tudja ragadni a mikrofont. És, Csak aztán elengedni nem nagyon tudja. És, és, és tönkre tudja tenni azt a PR kampányt, amit hát, hosszú napokon, sőt heteken keresztül épített az MSP, Gorbacsov meghívással, ne, nem, nem tudom én, volt német miniszter meghívásával, tehát ahol demonstrálni azt, hogy hogy nem csak magyar léptékben az egyik legnagyobb politikus hanem, hanem európai léptékben is a legnagyobbak közül való és és tényleg volt minden, tehát például az MSP honlapján felraktak videók, videóüzeneteket, ahol az egyik, talán pont az msp nek a szóvivője, az, az, az csak annyit tudok mondani, meghatottságtól elcsuklóz hangon, hogy szeretlek hordulat, tehát a nyílt és őszinte szerelmi vallomások, és így, és így heteken keresztül... Uh, folyamatosan ment a tusakodás a köztársasági elnökkel, hogy miért tagadja meg ettől az embertől a kitüntetést, aztán eljött a születésnek a napja, és, és annak a 75. évfordulója, és kiderült, hogy a Solyom Lászlónak a tekintetben még lehet vitatni a döntését, hogy, hogy vajon a múltja alapján megtagadható, vagy nem tagadható-e meg, de ez alapján a teljesítmény alapján, amit művelt, amikor hát, hát valószínűleg részegen mondjuk, mondjuk, mondjuk ki ezt, mert ez a Jobbik verzió hát szerintem. Vannak van, van, van verzióid? Hát, részegen? Vagy... Hát, a, hát a részegség és a szenilitás, ez, ez a két nem, dolog. Nem amit... lehet, mert máskor meg a napkeltében egészen összefüggően tud beszélni, érted? Tehát azért ez nem... Tehát... Azt azért észrevettük volna, ennyire leépült volna két hét alatt. Mm. Jó, hát most te is tudod, hogy vannak bizonyos szerek, amivel így össze lehet az embert kaphatni nagyon-nagyon gyorsan. Sok világbajnoki döntőkre kísérleteztek ki mindenfélét, amikor például volt a karpov kasparov csata, amikor a Kasparov valami hát hónapokon keresztül játszottak Moszkvába, és a volt, azt úgy drótozták össze, minden meccs mérkőzés után elvitték valami klinikára, és olyan mennyiségű serkentőt kapott a figura, hogy a következő partinál már nagyjából így emlékeztetett a, a, a, a páros mérkőzés előtti önmagához, mert, mert közben hát olyan mennyiségű idegi fáradtság lepte el a figurát, hogy már nem tudott volna teljesíteni. És is mind... Nem vesztett, mert, mert akkor történt meg az, hogy már úgy nézett ki, hogy a Karpov az tényleg veszíteni fog, mert már vagy 16 kilót fogyott, és így, és így, és így látszott, hogy a Kasparov dúzad az erőtől, és akkor a Fülöp-szigetek valami sötét diktátora volt akkor a a elnöke, és döntetlen, és felfüggesztette a sakkvilág bajnoki döntőt, és azt mondta, hogy döntetlen. És aztán a megismételt döntőt nyerte meg a Kasparov, akkor már új szabályok voltak, mert, mert előtte, még amikor volt ez az emlékezés páros, akkor az Adorján akkor a Kasparovnak az egyik segítője volt, tehát hogy a. magyar vonatkozása is van, akkor még úgy volt a szabály, hogy hadd győzelmet kell hozni, de az lehet bármennyi parti, és mit, tudom én, 50 vagy 60 partit játszottak már, mert annyi volt a döntetlen, és ez merítette ki a jó karpovot. Ö Olvasok néhány SMS-t, mert hogy vannak megfejtéseink Sójom László múltjával kapcsolatban. A öreg harcos. 1969-től 1983-ig a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Intézetében dolgozott, majd 1983-tól 1996-ig az ELTE Állami és Jogtudományi Karának egyetemi tanára volt. Másik SMS író azt írja, hogy valószínűleg nem nyalt be elég mélyen Gyulának, és ezért elvtárs nem futhatott be megfelelő karriert. És azt írja még egy íbetű íkezdőbetűjű SMS író, hogy sólyom apját Rákos Jég kivégezték. Nem tudom, hát eddig nem kaptunk semmi arra utaló jelet, hogy sólyom különösebb renegált lett volna, vagy hogy neki különösebb pártállami múltja lett volna is, hogy, vagy hogy egyáltalán ő belőle a párt csinált volna embert. Na most, hogy ha, ha persze ezt értelmezhető, ez úgy is, hogy ő sójom nem dolgozhatott volna a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Intézetén mennyi időn keresztül, valami 14 éven keresztül, hogyha vagy 24, inkább 24 éven keresztül, hogyha nem csinált volna belőle a embert. Tehát hát valószínűleg így, tehát valószínűleg különben így tekint Horn Gyula az elmúlt tehát a Kádárkorszakra. Hát, hát, hogy hogy ott ott ott csinált ott. embert, aki segédmunkásnál előrébb léphetett abból a párt csinált embert. Tehát az ilyenek, hogyha szembeszállnak mondjuk a pártal, és mondjuk nem adnak kitüntetést Hongyulának, akkor hongyula az elküldi őket a rohat büdös nénikéjükbe. Igen, mert, de... mert ők renegátok, a pártal a, tulajdonképpen elárulták azt a pártot, amelyik lehetővé tette, hogy ezek az emberek mondjuk a Tudományos Akadémiánál dolgozzanak, vagy az Eltén Egyetemi Tanárok legyenek. Ugye? Hát jó, nézd, az Egyetemi Tanári Állás az egy komoly, ha, ha, komoly, jár, komoly ez az. nagy presztízsű valami volt az előző rendszerben is, és az most De is. Most rád... akkor szerinted nem förtelmesen guztustalan egyébként ez az egész? Ez az, ahogy itt most előadja? Tehát mi engedtük, hogy ez, ez egyetemi tanár legyen most meg, megtagadja tőlem a kitüntetést, és az a tény, hogy megtagadja tőlem a kitüntetést, ez, ez mi más jelent, mint hogy renegált, áruló, elárult minket, minket, akik engedtük őt, hogy ő a tudományos akadémián dolgozhasson. Na, mi a véleményed erről? Hm? Azt írja ö, Szalai, hogy te az ő szívéből beszélsz. Ez a Szalai, ez az a srác, aki gyakorlatilag minden nap függetlenül attól, hogy a leszbika téma, vagy a drogliberalizáció, vagy micsoda, minden egyes nap küld nekünk egy, egy SMS-t arról, hogy Orbán Viktor már megint micsoda szemétséget művelt, meg micsoda rohadék. Úgyhogy felolvasom az sms -t. Andrásnak van lelke. Jó őt hallani. Értelem és érzelem teljes összhangja. Hát, nos hát András, te. Az értelem és az érzelem teljes összhangja. Inkább, inkább használjuk ezt a megnevezést. Ez sokkal jobban esik, és azt gondolom, sokkal jobban leír engem, mint egy, mint egy hülye utónév. Nos hát, értelem és érzelem teljes összhangja. Mondjad, Robert. Tőled szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményed hongyulának erről a kijelentéséről, hogy valaki, aki a múltrendszerben akadémikus lehetett, később egyetemi tanár lehetett, és most nem Hajlandó átadni egy kitüntetést Horgyulának, aki pedig ezt nem akadályozta meg. Annak idején, ő renegát e, áruló-e, köpönyegforgató-e. Jó, különben azért most ez, ez egy mi, mi nekünk egyértelmezésünk értelmezésünk a szavairól, <gül> igazából ne, nem, nem biztos, hogy azért volt ezek mögött a mondatok mögött bármilyen koherencia, tehát hogy ezek úgy lehet, hogy ilyen eszébe jutott félmondatok voltak. Lehet, mi, hogy egy piros címkés Johnny Walker volt mögötte és semmi más. Mi, mi pró, próbáljuk valahogy egy-egységként egy kezelni, de különben ez nagy tévedés, mert a mai modern vers is nagyon sokszor szól arról, hogy, hogy nem feltétlenül kell... A kompozíciót, az egészet keresni, hanem pontosan a részeknek a szépsége. Ugye hát egy modern korban élünk, elképzelhető, hogy Hongyula egészen más esztétikai és értelmi szempontokat akart felvonultatni. Alapvetően, különben, amiről Hongyula beszél, az tényleg a, a leg leggyomorforgatóbb, paternalista Kádár nosztalgia. Tehát legalábbis amit mi kiolvasni véltünk ezek mögül, a szavak mögül, amik különben nem voltak jellemzők Hornyulára. Tehát, hogy Hornyulak kormány főként azért nagyon tartózkodott az ilyen típusú kijelentésektől, de, de még akár az utóbbi időben is mondjuk megrótta uh, Gyurcsány Ferencet, amikor uh, ő Kádár és uh, Nagyimre között uh, azt mondta, hogy ő Nagyimrét választja, és azt mondta, hogy uh, Feri nem kell egy újabb front, nem kéne ilyen durván neki menni. Tehát, jó, hogy... Lehet, hogy most, lehet, hogy némi alkohol hatására azért a jó, jó gyula azért visszaregresszál a jó állami időkbe, amikor még, amikor még dönthetett arról, hogy ugyan már ki lehet mondjuk egyetemi tanár, vagy ki lehet mondjuk akadémiai tag Hát biztos, hogy megbízhatónak kellett lenni, aki Na, egyetemi tanár lett, Rosszul ítélték őt meg, mert nem volt megbízható, mert később, amikor fordult a kocka, akkor nem adja oda a kitüntetést. Tehát nem az történt, hogy valakinek elvágta az életét, és nem engedte, hogy egyetemi tanár legyen, hanem csak nem adott át egy kitüntetést. Látod? Misoda rohatság ez, nem? És az is nagyon nyomorult az egész, hogy itt ezen a, ezen a speech-en azért nagyon átjött, hogy a honnak tényleg fáj ez a kitüntetés, hogy nem kaptam meg. Miközben előtte egy héten keresztül arról beszélt, hogy, hogy vannak fontosabb dolgok is, mint az ő kitüntetése. Ne, neki ebből igazán nincsen szüksége. Tehát, hogy De lehet, hogy azt még a whisky előtt mondta. Nagyon-nagyon jól rájátszott erre a mártír szerepre. Még ez a whisky meghívás, meg, meg egy érdekes kérdés, alapvetően azt is, azért persze tudni kell, hogy hogy az alkohol probléma az, az egy kifejezett diplomata betegség. De, de általában a világon az mindenhol megfigyelhető, hogy, hogy a diplomaták, akinek állandóan fogadásokra kell járni, hosszú tárgyalások után a pesgős pezs, pohár mellett kell van, az utolsó és ingyen van. De nem azért, mert ingyen van, hanem, hanem azért, mert oldottabb hangulatot teremt, könnyebben meg lehet állapodni. Tehát, hogy a, a, az Neem. alkohollal való probléma az, az általában, hát idősebb diplomatákra jellemző. Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket.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 Azért abban az országban, ahol másfél-két millió aktív alkoholista van, úgy beszélni az alkoholról, hogy hát ez diplomata betegség. Tehát ez, ez kifejezetten egy ilyen szűk csoportra jellemző. Ők azok, akik, és ennek meg is van a magyarázata. Tehát akkor arra vagyok kíváncsi, hogy a komplet kulturális életben, a magyar irodalmi életben, emellett gyakorlatilag a, a, a kétkezi munkások körében, most azokat a területeket mondom, ahol szerintem fokozott egyébként Várjál, az alkoholizmus. De, Miért? De, de ők passzíóból isznak a diplomatának, meg azért kell írni, hogy érvényesüljön és hogy el tudja végezni a feladatát tehát azért ez két különböző dolog az országért a nemzetért iszik, Bondyula is a nemzetért volt. mindjájunkért kicsit én értem is Különben, különben a keleti blogban meg különösen nagy hagyományai voltak ennek a piázásos dolognak. Hát Ruszcsóvról mesélték, hogy igazából ő a ranglétrán úgy tudott gyorsan előre menni, hogy Sztálinnak nagy kedvence volt, mert, mert amikor <gül> voltak nem ezek... Sztálin az, az asztal alá inni, és ez Ruszcsóv az egyik ilyen volt. Hát, egyrészt, hogy Ruszcsóv nagyon keményen tudott inni, de viszont ő volt az, aki képes volt a muszt ilyenkor is szórakoztatni, mert például filmeszt volt az asztalon kellő mennyiségű vodka begyobása után, és úgy, mint Moszkva ti első titkára. Tehát, hogy... ugye, De... ugye, ennek köszönhetően azért a keleti blogba a szocializálódott diplomatá biztos, hogy nagyon-nagyon hogy volt téve az alkohol veszélyeinek. <gül> <gül> Pusztán csak a munkaköréből kiindul. Hát Jelzi hát, hát, hát, is a ezt meg, ő például a Leningrádi párt titkáról, és ugyan, ugyanúgy szlopálta egyébként a rövidet, mint ahogyan teszi azt a jó hondgyula. A legalábbis a benyomásainknak az, a szellemében. Jó, mondjuk az, azok voltak a legijesztőbb dolgok, különben, amikor játszint még, még úgy, mint Oroszország első embere, még úgy, mint az atom kulcsnak, vagy az atom atomtáskának az őzőjei. Vagy az atom táskának az őrzője, félrészeg, billegát meg beszélt. Tehát hogy igazából azok voltak a legnyugtálító pillanatok. Tehát, hogy én, én nekem az volt az a pillanat, amikor így meg tudtam érteni azt, hogy mit éreztek az emberek a kubai idején. Tehát, hogy amikor tényleg ott, ott volt mindenkiben a halálfélelem, hogy na most jön a nukleáris holokausz, na abból én egy kicsit megtapasztaltam akkor, amikor így láttam az esti híradóból, hogy úristen, ennél, ennél az emberrel van az emberiség életének, jövőjének, hát nem is záloga, de mindenképpen az az eszköz, amivel megsemmisítheti és kiérthatja azt. És, és a csávó az meg így, így kedélyesen berúgva vörös fejjel ott magyarázott éppen. Nem, látható, nem tudott felnőni a szituóz. És csak reménykedni tudunk, hogy azért vannak biztonsági fékek beépítve a rendszerben. a vodkás üveg és az atomgomb között azért van legalább egy ilyen józan ember, amelyik azt mondja, hogy elnök úr, aludja ki magát. De csak remélni tudjuk. Uh, Michael Gorbachev is amongst us. well he who is very modest and doesn't like to talk about himself has passed through a lifetime which is unprecedented megmondság győződő hogy neki köszövetjük azt, hogy itt vagyunk és ilyen viszon között téni. Well, I think we have to owe it to him that we're right here now today and we're living under the conditions that we are living in. olyan emberében szólkoinkább feladott mindent. We're talking about a man who's given up everything hogy megvégy az igazságát in order to defend his justice. And he did succeed. Azt, We owe it to him, maga döntött, a that Hungary could decide itself in what social and economic system it wants to live in. Na, But I do like those people who are able to produce something. And I think I'm the right in doing in saying that. But and I also believe that this is what takes us forward. Please do not misunderstand me. It's not that I would like to sound important. But there is one thing in this respect that I would like to underline. A 21, 21 do not say Benne to boast. Say this to boast, but you know it very De anyway. volt, a I could not have been receiving these awards if you guys had not supported me. I could not have received these if you guys had not supported me. És ez is, amit András, nekem meg neked, hogy én mindig nagyon szeretem az olyan beszélgetásokat, akik em, olyan figyelnek is, rám is, érted? Érted rám, meg elmondják azt, amit gondolnak. Te, és te mindig megmondtad. Te akkor ide ültél velem szembe, mindig rendesen ide a, az arconba, bele. és ne, nem úgy, mint a többi, mert járnak ide mások is, tudod. És azok nem mondják meg úgy, ahogyan te ahogyan te. Rám nézel, és megmondod. Nem érdekel téged, hogy, hogy, hogy meg a többi. Tudod? Nekem azt tetszik, hogy nekik köszönhetjük azt, hogy ilyen viszonyok között élünk, ugye Gorbacsovnak, és így belegondoltam, hogy azért ez így önmagába, hát egy, egyrészt van egy, egy rossz íze rossz az egész dolognak, amikor ott vannak valami halálelőkelő szállodába, étterembe, vagy konferenciaterembe, nem tudom, hogy hol volt ez a dolog, Pesgős pohárral a kezükben, és ünneplik a 75 éves hondgyulát, gondolom van ökörsütés is, meg, meg van cigányzenekar, meg mit tudom én, minden, minden, ami szép és jó így az életbe, és meg és megvan mondjuk Magyarországon, mondjuk Kelet-Magyarország, a cigányputriknak a valósága. Tehát hogy közben így arról beszél, hogy nekik köszönhetjük, hogy ilyen viszonyok között élünk. Másrésztről meg, hogyha már nem teszi hozzá uh, Horn azt, hogy, hogy mire gondol, amikor ez a ról beszél. Tehát hogyha nem a konkrét anyagi körülményekre gondol, már pedig feltételezzük azért, hogy nem, még hogyha így is lehetne esetleg értelmezni, hanem Nézz, nézzük meg, hogy ez a kelet-európa ez hol tart, minden tekintetben. Hát az rendben van, hogy a szabadság meg a demokrácia ö, intézményei és a szabadságnak a egy mondjuk elfogadható foka, az mar, már talán működik a volt keleti blokkba. Ezt így el lehetett volna mondani. Múlt De... októberben azért talán nem működött e... olyan, olyan simán, olyan gördülékenyen. Hát nagyon sok esetben nem működik, és ez csak Magyarország, aztán még van egy csomó más ország. De hát azért lehet látni, hogy azok a viszonyok, amik így jellemeznek bennünket, és nem csak magyarokat, hanem az egész keleti blokkot, hát azok szörnyű viszonyok. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mik voltak az álmaink, hogy 90-ben, hogy milyen is lesz majd 10 vagy 15 vagy 20 év múlva ez az ország, meg ez a térség, akkor igazából nem abban reménykedtünk, <gül> hogy Vietnámhoz képes még mindig pozitív az összehasonlítás, hanem abban reménykedtünk, hogy Svájchoz képes leszünk valahol, hát, vagy hát, Svédországhoz, vagy Dániához képes, ahhoz képes meg a viszonyok Magyarországon, ami, amiért egy hatalmas tapsot kapott Gorba Csovis, meg Horgyula is, is, ahhoz képes meg szörnyűek, hát hat, hatalmas az embereknek, a leszakadása, a szegényeknek a leszakadása, és az, hogy a, általában a bizonytalanság, az életminőség, az közhely, különösen a megszorítások idején, ne is ellemezzük a politikai korrupció, a polgárháborús hangulat, és ezek mind nem csak magyar specifikumok, hanem tele Európa volt szocialista országai tele van velük. És, és akkor arról beszélni, hogy, hogy köszönjük ezeket a viszonyokat, Mr. Gorbacsov, mert Gorbacsovnak meg lehet köszönni azt, hogy vértelen volt ez a rendszerváltás, meg lehet neki köszönni egy csomó, csomó minden dolgot, de így általában megköszönni ezeket a viszonyokat és ünnepelni azt, ahol tartunk, szerintem ezt nem lehet, mert, mert nem tartunk sehol ott a, mire, igazán a második, büszkék nem kéne, lehetünk. Nem kéne Gorbacsovnak megköszönni semmit sem, mert Gorbacsov nem elintézett valamit. Tehát ez az elintéz, tehát elintéz valamit. Ez a szó is két dolgot jelent. Tehát vagy elintézek valamit úgy, hogy az el van olyan módon intézve, hogy én intézkedem, és akkor egy eredményt érek el. Ez is egyfajta elintézés. Meg el is intézhetek valakit úgy, hogy ráküldök három embert három ütővel, és na ők aztán elintézik az illetőt, érted? Na most Gorbacsov az, azt az országot, meg azt a blokkot, amit rábíztak, nem az előbbi értelemben intézte el, hanem az utóbbi értelemben intézte el. Tehát Gorbacsovra rábízták a keleti blokkot, meg rábízták az, az SKP-t, és rábízták a Szovjetuniót, és Gorbacsov addig lazította annak a diktatúrának, meg annak a, annak a cenzúrának a fokát, a mértékét, amíg az egész széthullott a kezei között, szétpergett a kezei között. Gorbacsov alkalmatlannak mutatkozott arra, hogy ő, egy, hogy ő ezt, a, ezt a sötét diktatúrát, ami a Szovjetunió volt, vezesse. Ne, És ezért ne, esett jó, szét, ezért jó, ez... szét. Ezért hullott szét a ezek között. Gorbacsov nem akarta ezt. Gorbacsov nem akarta ezt. Nem akart rendszerváltást. Gorbacsov nem, akart államszo, nem akarta, hogy az államszocializmus megszűnjön. Gorbacsov nem akarta azt, hogy a mai Oroszország az egy kapitalista nagyhatalom legyen, vagy, vagy félhatalom legyen. Nem akarta azt, hogy a tőkés cégek bejöjjenek, nem akarta azt, hogy, hogy, hogy az orosz cégek, orosz olajvállalatok a tősdén kereskedjenek, nem akarta Gorbacsov nem ezt akarta. Gorbacsov a szocializmust akarta megreformálni, és kiderült, hogy a szocializmus megreformálhatatlan, legalábbis Gorbacsov által olyan módon, ahogy a nő próbálta, megreformálhatatlannak bizonyult. Ennek folytán Gorbacsov kezek között ez az SKP, Gorbacsov kezek között ez a szocializmus, Gorbacsov kezek között ez a Szovjetunió. Gorbacsov keze között ez a keleti blok, a KGST, a Varsói szerződés széthullott. Gorbacsov eltolta ezt, amit ő rábízta. Mondjuk ne. azt, hogy szerencsére eltolta. Mondjuk azt, hogy örüljünk neki, hogy eltolta. Mondjuk azt, hogy Gorbacsov egy, egy nagyon-nagyon joviális figura volt, aki nagyon jót akart, Tényleg jót akart, de ez a jó, ez nagyon nem jött össze neki, és szerencsére az a borzasztó képződmény, amit rábíztak, az tönkrement, az széthullott. Szerencsénk volt Gorbacsovval. De nehogy ma az legyen, hogy köszönjük Gorbacsov elvtárs, vagy köszönjük Gorbacsov úr, pusztán azért, mert alkalmatlan volt arra, hogy vezessen egy diktatúrát. Jó, nézed azért. Gorbacsov amikkel fellépett, amilyen igénnyel fellépett, mint a Szovjetunió első embere, hogy nagyobb szabadságot, nagyobb szólásszabadságot, nagyobb nyitottságot gazdaságban, politikában, művészetben, kultúrában. A, a végső célja az, hogy, hogy, hogy, hogy valami olyan képződményt hozzon létre, amelyik, amelyik emlékeztet arra az utópiára, amit szocializmusnak hívnak, vagy hívtak, vagy hívunk, az nem sikerült. De azoknak az értékeknek és azoknak az elveknek a képviselete, amikre, amik számára fontosak voltak, és amik teljesen reménytelennek látszottak képviselni ebben a valóságban, mert Gorbacsov egy ember volt azért, őt körülvette a hadsereg, körülvette a, a titkos rendőrség, és, és millió olyan retrográd visszahúzó erő, amikkel szemben ez egy teljesen esélytelen és kilátással a harcnak tűnt, úgy sikerült neki ezeket az értékeket és ezeket az elveket valami, valamilyen módon világra segítenie ezen a rendszeren belül, és, és, és önmagában, hogy ezek mellett, az elvek mellett ki tudott állni, ki tudott állni a szabadság mellett, ki állni a pluralizmus mellett, ez, ez, ezek magukban hordozták. Most már így utólag tudjuk azt, hogy az egész rendszert elküldték az emberek a francba és nem kellett neki. Gorbacsov nem ezt akarta. Mondd, de... hogy Gorbacsov ezt akarta. Gorbacsov kudarcot vallott azzal, hogy megreformálja az államszolgáltatást. Meg akarta reformálni az államszocializmust, és nem sikerült. Mátyás, nem. Kudarco... Igen, Mátyás kudarcot vallott? Kérdezem. Má Mátyásnak az alapvető politikai programja egy közép-európai nagy nagyhatalom létrehozása, am, am, am, amelyiknek a... Ö, hát ebben a, a, a, a, a kudarcot vallott. De azt nem de, de, de, de, de, de, de, de azok ezek között. Hát ut utána húsz utána év múlva hol volt a birodalom? Dinasztiát, dinasztiát nem tudott felmutatni. Mégsem mondhatjuk azt Mátyásra, hogy Mátyás úgy volt tragédia, hogy van, mert nem igaz, mert Mátyás igenis millió dolgot fel tudott mutatni. Mátyás megszervezte az országot, a gazdaságot, a hadsereget. Gorbacsov nem ezekben a területeken, de Gorbacsov biztosította a szabadságot, biztosította a gondolkodásnak a szabadságát, biztosította azt a lehetőséget, hogy tovább lépjünk, biztosította azt a lehetőséget, hogy ne ott tartsunk, mint ahol most tart Kuba vagy Vietnám, hogy, hogy napi kenyérgondjaik vannak, hanem át tudtunk állni, modernizálni tudtuk a gazdaságukat, és, és, és van az embereknek az étel az asztalán, van gázuk, van Mit tudom én, ha kevés is, de mégis létezik. Még sincs az a nyomor, mint millió más kommunista diktatúrában, ahol nem volt Gorbacsov, és ez mind Gorbacsovnak az eredménye. Azt mondani, hogy ámblokka csávó kudarc, vannak bizonyos törekvései, amik kudarcot vallottak. És vannak bizonyos családra. törekvései, ami, amik viszont a, 21 a viszont a 21. Szá században is meghatározóak. Milyen a... törekvései vannak ennek az embernek, aki most hongyul a születésnapján mondta, hogy igenis 56-ban be kellett vonulni a Vörös Hadseregnek Budapestre? De, de igenis, a... igenis, igenis ezt kellett tenni is így, így volt helyén való. Most is ezt gondolja. Milyen törekvései voltak? Uh. Aki, aki ma is helyesnek tartja, hogy az 56-os forradalmat vérbe folytották. Az, hm? hogy Gor Gorbacsov, Nézed, különben Gorbacsov is folytott vérben. vérben. Hát em, emlékezzünk, hol is volt a Baltikumban a, a, a kis célos akciója Aha. Gorbacsovnak. Hú, Tallinnban vagy, Rigában? Nem, nem is emlékszem már, volt. már, hogy nem tudom hány embert gyilkoltál És akkor gyilkoltatta le azokat a szerencsétleneket, amikor, amikor előtte pár hónappal kapta meg éppen a Nobel Békedíjat. Igen, igen. igen, <laughs> hát, igen különösen igen. azért volt egy különös bukély. Az események megkapta a Nobel ami is egy ami szintén egy vicc. Egy, a legnagyobb hidegháborús úszító volt egyébként a világon Ronald Reagan, aki Nobel Békedíjat kapott. De hát a, a, a terrorista Ö, ö, Jasser Arafat is megkapta a Béken Nobel-díjat, aki számos embernek a haláláért személyesen mm. felelős. Tehát, hogy Jó, nagyon sokat kell gyilkolni, és az embernek előbb-utóbb leesik egy Béken vagy pedig űr, űr, űr, űr atom, űrprogramot kell megálmodni, és előbb-utóbb díjat kapsz. Jó, hát a béke Nobel-díjat soha nem egy teljes életre adnak egy embernek, mert általában azok az emberek, le leszámítva magat Magandit, akik az egész élet útjuk alapján megérdemelnék a béken Nobel-díjat, azok soha nem kerülnek olyan pozícióba, hogy, hogy valaha is ismerték őket az újságoknak a címoldaláról. Jó, még, még el lehet mondani mondjuk második János Pápát. Tehát hogy van, van hát két-három ilyen figura, de ezeknek is általában hát valamilyen egyházhoz kötődnek. De ez Montuthu püspök, aki szintén. Jó, hát Egyházi volt, King, vagy Martin Luther King, aki szintén egyházi személy De politikus, volt. politikusról azért de nem, Gandhi az kívül nagyon-nagyon az... nagyon nehéz elképzelni. Azt az kell kicsit csinálni, hogy ki kell nyírni 500 embert, mondjuk olyan, mint én 15 év viszonylatában, majd a következő 15 évben lemondani a következő 500-nak a kinyírásáról, és leesik a béke Nobel díj Nem? Hát ez, ez egy viszonylag biztos recept. Na, ez egy jó recept. Na, de kaptunk megfejtéseket, mégpedig Sólyom múltjával kapcsolatban. Azt írja az SMS író, aki, hogy is? Sólyom a pécsi pártitkár lányát vette feleségül, erre célozt Gyulabá. Tehát uh -huh. Akkor azt gondolja, hogy tehát ő azért renegált és áruló, mert neki azzal a nővel nem lenne szabad együtt lenni, mert azt a nőt is a pártnak köszönheti. Hát a párba. Neki, a párt odaadta neki azt a nőt, persze, amikor azzal a nővel kellett élvezkedni, akkor jó volt a párt, amikor Gyulát kéne kitüntetni, akkor mindjárt nem jó, ugye? Na. Aztán itt van még egy SMS. Sólyom a 80-as években kezd politizálni, környezetmozgalmakon keresztül, 87-ben alapító tagja az MDF-nek, tevékeny résztvevője az ellenzéki kerekasztal munkájának. Még mindig nem találjuk a renegátságát a, a, a csávónak. Ha minden esetem még Gozzi Gorbacsovra visszatérve, tehát hogy az is ebb, várja, ebből a mondatából. Várjál, vannak itt még. Hát azt írja, hogy 70-től 75-ig sólyom, mint rendszeridegen üldözött a parlament könyvtárában főállású kutató. Aha, tehát ha valaki a parlament könyvtárában mondjuk kutató lehet, hát akkor az nem... Szó nincs arról, hogy rendszeridegen üldözött-e. Tehát nem erről van szó, hogy üldözték-e. Arról van szó, hogy ne, volt pártag? Nem volt pártag. Volt Politikai vezető? Nem volt. Volt kormány, kormánytag? Nem volt. Volt magas állami tisztségben? Nem volt. Akkor most miről beszélünk? Hol árult el a pártot? Miért redegált, Miért köpönyekforgató? Hogy merül lesz fel hondyula részéről? Én ezt nem ért. Beházasodott a pártba. Ja, ja, ja a nője az a pártitkár lánya. De, de, de az a szörnyű, hogy, hogy ezek szerint, akkor hordyula is osztja ezt az apák és fiúk logikát, tehát amit különben, mint minden jó ízlésű ember azért időről időre visszautasít, amikor felhangzik, hogy na mert az ő apja ez volt, ezért ő ne legyen az, és akkor azt mondja, hogy a ja, szó sincs róla, de, de na, ilyen esetekben, fiók, de ilyen, ilyen esetben, hát hogyha nem a mi kölyke, akkor ugye akkor ugye. A... Szóval az a kérdés, hogy mert hogy a azt írja, hogy a vodka azért megköszönné Gorbinak, más nem tud mondani, de te még valamit megköszönnél neki, hogyha jól sejtem. De nem csak az, ezzel a Gorbacsov kielentésre azért azt kell látni, hogy a csávó az nem tud kilépni azért a maga kereteiből, tehát hogy ő, ő egy forradalmár volt, a maga idejében, 86-ban, 85-ben, 87 ben belül. De, de, de ma már túlhaladt rajta az Önja, Az, az skp belül. Igen, ma az ma SKP-nak a, a Andropovhoz, meg Csernyankóhoz képest volt ő forradalom. De, de az hatalmas forradalom volt. De az, az, ahhoz, hogy ott te Andropovval és Cserny, eh, Csernyankóval. Csernyankóval szembe te forradalmár legyél, ahhoz nagyon nagy bátorságnak kellett benned lennie, mert azok a figurák azért ilyen... az Több, többet jelentettek, mint két öreg mészáros, hanem olyan embereket, akik... Akár még most is mészárolnak szívesen. Biztos, hogy a világ sokan, sokat köszönhet Gorbacsovnak, csak az a kérdés, hogy Gorbacsov karizmájának, vagy Gorbacsov, Gorbacsov karizmája hiányának köszönhet sokat. Az a kérdés, hogy Gorbacsov alkalmasságának, vagy Gorbacsov alkalmassága hiányának köszönhet sokat. Alkalmat, annak, hogy Gorbacsov, de, ha... Gorba, Gorbacsov jókor volt a jó helyen, vagy annak, hogy Gorbacsov de, volt hogyha a jó. Hogyha ő alkalma lett volna, akkor sokkal előbb kinyírják. You did. You did. Are you still here? Okay, you're nice. You're still there? Okay? Well, I suppose you might like. you like. Well, you might like. Well, right suppose you you Well, really I We, let, we'll Ez a nép támogatása szorult, ha úgy tetszik, arra a szorult, hogy visszatérjenek az ő kincséje, aki az munkájával elért eredményei. This people did need support in order to have its fruits, in order to see its of its And I'm, I'm all the more saying this, kell az elkövetkező hónapokban és években realizálni, két pontot. There are two points two things that will have to be realized in the period to come. pedig nem This is by strategic cooperation. Mellőterre érteni bárki hogy ez báknak is hogy ugyanakkor kedvező vagy a volna van levet közül lányok pedig. Ja, ja, hát Azok inkább, mint technikai, inkább mint a technikai szemegelés hornyula részéről. Szegény Gyula, de én komolyan én most annyira sajnálom különben. Ja, ja, ja. Ez annyira, annyira nyomorult, és annyira hát ugye a csávú az tényleg így megcsinált mindent. Tehát 90 után Miniszterelnök lett, átmentette a pártot, újjáépítette. A Párt vagyon. Hátmentette a párt vagyon, de tényleg mindent megcsinált, Minden mindent meg elért. Értünk. Mi, mi, mindent hát értünk, meg, meg saját elnünk. magáért, meg, meg az elftársa ér, de, de tényleg mindent me, me, mindent elért, és, és, és igazából az az egy, egyetlen kis kitüntetés hiányzik. És lehet, hogy egyfelessel volt volt Nem. És, és most mindent lerombolt, de tényleg, tehát, hogy, hogy akinek voltak illúziói, hongyulás, kapcsolatba, azok az illúziók hát szerintem most, most erősen fogyatkoznak. Azt figyeltet, hogy mi lett Kádár Jánosból? Hongyul a születésnapján? Uncle John. De az nem Kádárra volt, hanem... De János bácsi. János bácsit nem említetted, de jó, az, mi? az nem célzás volt, szerinted? Hmm, szerintem nem. Nem, Uncle John? Nem. És mondjuk azt sem értem igazából, hogy miért csak angol tolmács van? Tehát mondjuk egy orosz tolmácsra nem telt volna? Vagy az már nem indokolt? Főleg, hogy ott volt Gorbacsov? Ez, de aztán ebbe tényleg bele kell kötni, Tehát, hogy er erről szerintem beszélgessünk menjük a következő fél órán. Menjünk ebbe bele egy kicsit. De ne legyen, már, teljesen őrült vagy, mert mindenhol támadni akarsz. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy tény, tényleg olyan vagy, vagy mint az a tábornok, aki teljesen beleőrült már a, a, a csatákba és az offenzívába, és már mindenhol előre, ott is. Jobb szány, balszány, közép, kerüljük a hátukba, de, de nem kell. Tehát, hogy ha ez lett volna ezzel a probléma ezzel a beszéddel, hogy csak angol tolmács van, akkor komolyan mondom, szerintem az MSP-nek a felső vezetése az, az úgy fekszik le aludni, hogy így elégedettek, és azt mondták, hogy ezt a marketingeseményt jól megcsináltuk. De, de én, én, én, de én azt a feszeg. Egyetlen, egy, egyetlen egy hibát vétettek, hogy hordulát a mikrofon közelében engedték. Hát meg csobat. Ezt a kettőt nem kellett volna. We produce meg nekem, hogy én nem foglalkozzak a kinevezéssel. do allow me that <laughs> I do not deal with uh, the appointment. I would say, oh, sorry, I was mistaken. the award. This is the course of the Because please do believe me that there were nights where I was dream already dreaming about. Oh, yeah, you always hear it, Nenike, you. For God's sake, for Christ's sake, what's what's this all about? Yeah. Well, anyway. That's a remarkable thing, But let me say just another thing. <laughs> Az a legaranyosabb, hogy a közönség az nem képes arra, hogy kezelje ezt a helyzetet ezt a szituációt. Tehát gondolom, hogy az MSP egész vezetése ott van, meg az egész frakció, meg én nem tudom, és hát így nem tudják kezelni ezt a helyzetet. Tehát így, így érzik, hogy így ezt így nem megy. Jú, de én, én láttam az iszonyatos feszengés különben a lendvainak, meg a gyurcsánynak a fején. És össze-vissza a nyelve, ahol orgyulának ezek meg röhögnek, meg megtapsolják azt, amikor összeakad a nyelve, és nem tud beszélni. És akkor ott tapsolnak, meg, meg örvendeznek, mint hogyha, tehát mint hogyha ez, ez egy ilyen, ez egy ilyen jó, jó fejkedélyes szituáció lenne, nem pedig egy borzasztóan kínos, végtelenül ciki helyzet. Jó, ezt a zseniálisan reagálják le. Tehát, hogy ennél, ennél többet nem lehet. Tehát, hogy ennél többet csak Gyurcsány tudott hozzárakni, amikor lerángatta a, a hornyulát az emelvényről, de, de, de igazából most mit csináljanak? Tehát, tehát vonuljanak ki a teremből? Azt az nem lehet. Úgy kell tenni, mintha ez normális lenne. Tehát, hogyha mindenki úgy viselkedik, hogy a király nem mesztelen, akkor végül is fel van öltözve a király. Ez a logika, és szerintem így tényleg jól reagálják le. Tehát, hogy a, a nevetés is hát őszintének nem tűnik erőltetett, de, de én ennyit sem tudnék magamból, hogyha megfeszülnék sem ki, ki présálni, présálni. Szóval itt van, egy, itt van egy csomó SMS, ami arra vonatkozik, hogy ezt Gyurcsán csinálta a Hornal is, hogy ez mekkora szemétség volt a Gyurcsány részéről. Tehát, Mit így... Na, Szegény gyurcsány, de nem most komolyan, de a miniszter elnöki. A gyurcsány művelte a hornal is, hogy, na várjál, az igaz, hogy a gyurcsány ötlete volt ez az egész, és tudja, hogy azért csinálta, mert miután volt ez a kitünteti sójomhorn, nem tüntek tiki sójomhorn, bulvár, bulvár esemény, Gyurcsány megint jól érezte, hogy inkább erre a frontra kéne átterelni a kommunikációt, nem pedig a megszokásról. Igen, és nem az ingatlanadóról kéne inkább beszélni. És azért gyurcsány azért rendezte ezt a születésnapi partit hongyulának, ezt a 75. születésnapi partit, hogy ebbe az irányba tematizálja a közéletet, hogy miről szóljon a dolog, főleg miután látta a közvéleménykutatási adatokat. Ugye megkérdezték a közelműutató intézetek, hogy adnának-e hongyulának kitüntetést, vagy nem. És az emberek többsége adna Hongyulának kitüntetést. Higgyed el, hogy Gyurcsány ezt már előtt megkérdezte a közelműutató cégeken keresztül, hogy ő ezt az egész javaslatot De... belopta volna szóval... a közéletbe. Tehát... Jó, nyilván szóval, szóval a, lényeg, a lényeg az az, hogy, hogy az egész egy Gyurcsány talált ki. Na, tehát ez a rendezvény, ez is Gyurcsány, gyurcsány mahanynációinak jának a ad. Nem akkor a hülyeség, amit itt írnak, hogy Gyurcsány nélkül nem égett volna a pofája a félországnak, meg Hondyulának meg az MSP-nek. Haló, haló. Ez a beszélgetéshez nem, nem tudom, egy kort demagógiát szabad-e hozzátenni? Szerintem már nem tudsz. De azért azért még megpróbálom, tehát azért én örülök, hogy azért egy ilyen jellegű rendezvényre, úgy 300 milk-át a megszorító közepette, úgy sikerült így kicsengedni. Tehát nagy nehezen úgy, úgy azért gondolom összedobták valamennyire a sárvára. Ó, uh, a születésnapon az ember nem számolja a pénzt. Tényleg, nem. tehát 75. A 75 születésnap. Jaj, ja, ja, Hát azért nem áll. <laughs> Na, köszönöm, csak ennyit szeretem volna ez a 300 millió, egy kicsit nekem úgy nagyon bántja a csőrömet. nem no, a volt pont idevaló ebben a műsorban, köszönjük. <gül> Sziasztok! 300 misi volt a zsúr tényleg, hm. de ez meg a szivatalos adat, hogy 300 misi volt a zsúr. De ez nem rossz, az azért nem rossz. Hát, és nem voltak mesztelen izé Miért nők. Mire költötték a 300-at most komolyan? Na most erre azt mondja, azt javasolja, akivel vitatkoztam erről. A and then they just might be partner with whom I was having a because go out with their fists while they're not able to, uh, able no. to put two matches no. beside no. each other no. in the Világosá hogy ezek, és mondom a neviket, akkor se a keresésre Tudom, hogy nagyon kívánjátok a neviket, én pedig nem. I know you'd like to, me to name them, but still the press was full of them this week. And I do, what I do is én That I would never have succeeded without my party. This is what the former party chairman says. And I do mean it, seriously. <laughs> that seriously not all the time, but anyway. <laughs> Once I, did, I dared say, when people were sort of messing around with me, I never said that I was perfect, although I, I was. And you could see this. Well, we see it on us, in fact. Azt kérdezi az SMS író, hogy mint egy számon kérve rajtunk, hogy azt mondtátok, hogy nem lesz napi politika. Na jó, de napi komédia. Tehát most azért hadd had komédiázzunk már. Tehát azért ez, ez holnapi politika. Tehát ez nem, ez nem politika. Egyrészt lehetőséget teremt a számunkra, hogy a rendszerváltásról beszélgessünk, hogy az előző rendszerről beszélgessünk, hogy bizonyos, bizonyos mentalitásokról beszélgessünk, másrészt pedig, hogy Gorbacsovról beszélgessünk, vagy ennek az előző rendszernek az elmúlásáról beszélgessünk, vagy az, vagy az átmentéséről, vagy az átmentődéséről beszélgessünk Horn alkoholgőzös tudatába de mi nem gondolunk úgy erre az eseményre, mint ez egy napi politikai esemény lenne. Tehát, hogy... Már, bárján, azért egy kérdésem lenne a kedves írókhoz, sírókhoz, mármint felszólítanám a kedves hallgatókat arra, hogy írjanak nekünk. Kik fenyegetőznek? Mert ezt hongyula nem fog elárulni, akkor se, ha keresztre feszítjük. Mondjuk hongyula a kereszten, ez is eléggé, eléggé grotesz gondolat, nem? De nem feszítjük keresztre a hondgyulát. nem. nem. Inkább szóval kérdező... barabbás. Jézusnál már elrontottuk, most már most már nem fogunk hibázni szóval nem feszítjük keresztre Gondyulát, inkább megkérdezem az SS íróktól, kik fenyegetőznek, kik rázzák az ő klüket, mert horgyula akkor se fogja megmondani, hogyha keresztre feszítjük. De ti, kedves hallgatók, ugye megmondjátok, mert nekünk sejtésünk sincs, neked van sejtésed? Az a szörnyű, hogy valószínűleg a gyurcsányék se tudják, tehát ők is értetlenkednek. Vagy... Ugye elképzelem, hogy a lándvai vagy, meg mindenki ott értetlenkedik, hogy uramisten, hogy kikről beszélhet a Gyula, de tényleg, hogy ez mint, mint, mint, hogyha a legsötétebb, nem is tudom, konspirációt lebelez. Le néle, ami így, így történik a háttérben, de, de, de, de, de körülbelül de most tényleg, hogy csak pár szót beleillesztenénk ebbe a dologba, az, hogy hogy ufó, meg az, hogy földönkívüliák, és úgy, úgy hallgatnák azt, hogy, hogy hogy Horna arról beszél, hogy itt vannak köztünk földönkívüliák, akik még semmit nem raktak keresztbe, de én nem árulom el a földönkívüliaknak a nevét, akik igazából megpróbálják itt átvenni a hatalmat, Ak akkor még lenne értelme az egésznek, és így hát, ott le... Ott le... Ott nem Igen, de hogy valahogy értelme, de mert ilyet már láttuk, hogy so sok félőrült ember ufizionál arról, hogy, hogy ufók megszállják a Földet, de hogy most hornyul, amiről beszél, ez tényleg, lehet, hogy tényleg örökrejtéi marad. Szóval kik ők? Kikről van szó? 0630 30 30 88 1. Szóval kik azok, akik? Na most erre azt mondja, azt javasolja, akivel vitatkoztam erről a mit... néhány szóról. And then they just did my partner with whom I was having that, <laughs> that <laughs> baited <laughs> position. That <is> disgusting that <laughs> <those people> <laughs> <go> <laughs> out uh, with their fists while they're not able to, uh, able <laughs> to put two matches <laughs> beside <laughs> each other in <laughs> Világosá válik, hogy ezek és nem mondom a nevüket, se a keresztre te them, Tudom, hogy nagyon kívánjátok them. a nevüket, én pedig oh, nem. I know you. like to, me to name them, but still, the press was full of them this week. És én azt And I do believe what I do believe is that I would never have succeeded without my Ezt mondja az egykori pártelnök This is what the former party chairman says. is gondol.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 And I would also like to say no, this sort of mixing things, for, Thank pay attention. Thank you. Well, these traders I was talking about in this world of today. Abban az országok, the ahol nap mint nap követik egymást az atrocitások, so, az agresszív cselekmények és minden egyet. Akkor hagyja a szarba izét, a szocialista pártatja, bocsánat. Elítólag ez csak halkatszabat ki mondja. Tényleg Really Milyen? Miért? Azért én nem láttam az MSZP-n kívül azt, ami politikáról lehetne. Egyett várolok nektek. Ha egy olyan párt, és Well there is if there is some party which is defeating us. De addig, us, then I will join that party. A de nem ennek a családnak a áldását, az együttműködést és minden egyebet But as long as it goes on like this, a magyar baloldal nélkül nincs további fejlődés. The Nem lehet kizárni the, az életet. No van. Valami probléma? Menjünk kell problem. fotózni. Oh, I take a à, ma délelőtt is lefotoztak. Anyway. Egyre mélyebb és mélyebb stációk. Yeah mi a véleményed erről a kijelentésről, hogy, hogyha lesz egy olyan párt, amelyik legyőzi a szocialista pártot, akkor ő belép abba a pártba, viszont amíg ez a család, mármint az MSZP, az áldását szolgáltatja, addig nem. Tehát mit A legsötétebb, leg, legköpönyegforgatóbb forgatóbb állítja ugyanabban a beszédben 10 perccel azután, hogy köpönyek forgatózott hogy másokat árulózott. Hát egy speechben leárulóz embereket, majd pedig azt mondja, hogy ha lesz majd egy olyan párt, amelyik legyőzi az msp t akkor ő átlép oda. De addig, amíg az áldását szolgáltatja az MSP, addig ő marad. Jó, de szerinted azokat a szavakat formálta ő ebben a pillanatban, amiket gondolt, meg ki tudta egyáltalán fejezni azt magát? Azt mondani, hogy az ember meg a gyerek mondja meg az igazat. Én meg tudod mit gondolok Hornjuláról. Ezután a beszél után? Én nem képzeltem azt, hogy ennek az embernek ez a tudata. Hogy ez az ember így gondolkodik. Ő mindenkit ebben az országban, aki nem mszp gyakorlatilag árulónak tekint. Hát itt is árulózza őket. Itt azt írják nekünk az SMS-palon, hogy természetesen a Fideszről van szó, a Fideszről van szó. Írják, hogy a Népszabadság is megírta, hogy a Fideszről van szó. De mi az, hogy a Fideszről? Mi az, hogy árulók? Lát, mi hogy az az Már látja az SDS-ről Az SDS-ről? <há> ja, jó. Szóval, és ők mit árultak el? Mármint az SDS mit árult el? Mi árult el a koalíció? Az arról szól, hogy mindenben a koalíciós partnernek az akarata kell, hogy érvényesüljön. Mondjuk, ha tegyük fel, az sds ről van szó. Nem is értem. De komolyan, tehát mi az, hogy szarban hagyja a szocialista pártot? Azt írja, hogy ezek az árulók most hagyják szarban a szocialista pártot. Hát ez a Fideszről nem mondható el, ennek így, így nincsen értelmezve. Jó, És mit, várjá, mit jelent az, hogy szarban hagyják a szocialista pártot? Kik hagyják szarban a szocialista én pártot? Én ezért gondolom azt, hogy az sds ről van szó. Tehát én, én, én, csak, én csak ebből gondolom, hogy mert, mert ez egy mostani cselekvésre irányul, nem mondja meg a neveket, tehát több név, több ember, egy csoport, valószínűleg az SZDSZ, de, de a figura olyan szinten nem tudja már kontrollálni magát. Tehát, hogy így, ami, ami kibudjan a száján, ott, ott már igazából az ér, értelem köszönő viszonyban sincsenek azok a mondatok. Tehát, hogy, hogy már így beszél, hogy kavarognak benne a nagyívű politikusnak a kijelentései, meg pózai, aki ö, nagy gondolkodó, aki megmondja, irányt mutat, keveredik benne ez a berugott, őszinte, kikacsintó, haverkodó figura, tehát hogy így, így, így az, ez az ember így az alkohol hatására, így a teljesen szétesik. Az elején is szánalmas volt, de, de ez az a pillanat, amikor már tényleg nem lehet komolyan verni. Tehát ne, egész egyszerűen nem lehet. Tehát hogy ilyeneket már részegel sem mond az ember, mint amiket ő mond. Én meg tudod, mi, tudod, hogy mit hallok ki a Hongyulának a beszédéből? Azt, hogy aki ebben az országban most nem MSP-s, vagy nem MSP szavazó, vagy nem MSP-s vagy nem az MSP-nek a, a köreihez tartozik, és mondjuk tegyük fel, más akar, mint az MSP, az áruló. Az elárulta az MSP-t. És tudod, hogy miért? Mert él. Mert még élhet, mert még szava lehet, mert annak idején, amikor, a, amikor még pártállam volt, amikor még erre megvolt a lehetőség, őt nem csinálták ki hanem életben hagyták. Mondjuk Sólyom Lászlót. Vagy mondjuk akárkit ebben az országban, és ez a szörnyű, hogy ez a mentalitás, ez létezik. Hogyna de... így gondolkodik, és hogyha egy kicsit többet iszik a kelleténél, akkor ki is mondja azt, hogy ha valaki mást mond, mint ők, mást akar, mint ők, mondjuk komolyan veszi ezt a rendszert, és mondjuk az, hogy demokrácia, és adott esetben ellenvéleménnyel él, vagy él a szólásszabadsággal, vagy mondjuk él annak a jogával, hogy ő mást akarjon, mint amit az MSP, akkor ő áruló, elárulta azt a pártot, amelyik őt engedte életben maradni mostanáig. Mert semmit nem köszönhet annak a pártnak, igaz, hogy az a párt őt elvághatta volna annak idején, mondjuk bevihették volna, mondjuk kivégezhették volna, vagy Isten tudja, mit csinálhattak volna, Elmulasztották ezt. Ez egy vétkes mulasztás a részükről, most meg ezek a szemétládák, ezek mindenfélét megengednek maguknak, kvázi eláruló, elárulók ők elárulják azokat, akik annak idején őket életben hagyták. Máshogy. Hogy én ezt nem tudom értelmezni, tehát hogy tudod ezt értelmezni? Robert, máshogy, mint de így? még az előbb te, ma, te magad vetetted fel, hogy mire gondolhatsz akkor, amikor azt mondjuk, akik most cserben hagyják, mert ő arról beszél, hogy most hagyják cserben, hogy te magad mondtad, hogy ez a Fideszre nem igaz, te magad. Tehát, hogy pont ezzel a logikával nincs nincs összefüggés hornyul a szavaiba. Itt gondolatfoszlányok vannak, pillanatnyi, benyomások vannak. Egy részeg ember, aki, aki hol ezt mondja, hol azt, hol erre gondol, még így ö, ott kavarog a fejében az előző mondatnak a szavajárása, akkor megpróbálja ugyanazokat a szavakat használni, hogy tűnjék úgy, mintha kohézió lenne benne, tűnjék úgy, mintha itt, itt ugyanarról szólna a dolog, miközben egészen máshol jár az ember, Borza, borzalmas módon járatja le magát, tehát hogy én szerintem így alapvetően sok minden kiderül Horn Gyuláról erről a beszé, ez alapján a beszéd alapján, az, az, az a ször, szörnyű vízió, amit te lefestettél, azért az nem, egy látszik a figurába ez a tényleg ez a végtelen kádári paternalizmus, ahogy így viszonyul a dolgokhoz. Látszik ez a szörnyű párt, a pártal való ménységes és bensőséges kapcsolat, a párt, a család, aki áldást oszt, meg nem tudom, ami, ami végtelenül taszító, és millió ilyen do do dolgot lehet látni, amíg benne van ennek az embernek a gondolkodásában, de őszintén szólva ez így egészében értelmezhetetlen, nem is kell értelmezni, szárakozni kell. Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipszis RT papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló a globalizáció korából. Milyen mondtam ezt? De mert sok mindent meg fogunk még élni. Az elkövetkező napokban években. In the months években. years to come. Épp okay. már mondtam a Ferry-nek A mélységes együttérzésem az, hogy amit te kapsz magadra, a fátodra, a fejedre, a és, és mégis kitartasz a fát mellett. Still so Nagyon köszönöm. Nagyon Keep Feri. on doing it, and I'm very grateful to you, Feri. Néha persze úgy érzem, hogy nem semmivel a szerénység Of course, sometimes I have the feeling that you don't suffer from the of is, And this also leads something tudom, hogy a ez a Feri. That's very. I think the is praised without having even looked through it, but still. And I would like to say Because we, are Because we're entering a new era, Peter era. And I praise him very much. Maybe a quarter He's as big as I am. Then, then, kilo, But not in terms of weight, but in terms of kilograms. Peter. Peter. Let's join forces. Let's join forces. Well, because joining forces make De a, le, makes a strong group. Let's get down to see what <laughs> to be changed. Maybe a But, was, but is there, was there anything that the Socialist Party has screwed up? Well, there was én egy valamit nem értek, mi az, hogy Gyurcsány kitart a párt mellett, és ő köszöni Gyurcsánynak, hogy Gyurcsány kitart a párt mellett, tehát jelenleg az a helyzet, hogy Gyurcsány csinál egy ilyen halálugrás gyakorlatilag, és a hátán mint egy hátizsák, egy helyett a párt van, és így rántja magával a semmibe, tehát jelenleg ez a szituáció, máshogy látod? Nem tudom, hogy ezt... Tehát most szerinted Gyurcsány az, aki kitart, kitart a párt mellett? tehát jelenleg még az a helyzet, hogy még a párt az, amelyik kitart Gyurcsány mellett, ki tudja, hogy meddig. Csak a hondyula megköszöni Gyurcsánynak, hogy ő kitart a párt mellett. Ez ezt... De de, hogyan? Hogyan, de nincs értelme Hornyul a szavain ilyen ilyen. Azon kell elgondolkodni, hogy vajon ez az ember alkalmas-e arra, hogy parlamenti képviselő legyen, hogy szavazzon az életünk dolgairól, hogy szavazzon arról, hogy milyen adókat kell fizetnünk, milyen lesz az ország költségvetése, milyen törvények lesznek. Én nem vagyok abban biztos, hogy ebbe a mentális, pszichés állapotban ő, ő megfelelne azoknak a kritériumoknak, amiket egy parlamenti képviselővel szembe kell támasztani. Most, az, hogy minden egyes fél mondatába belerúgni. Persze, bele lehet, hülyeségeket beszél első perctől kezdve, ízlést ahogy Kis Péter kilóival poénkodik, ahogy a maga tökéletességével viccelődik. Borzasztó, szörnyű, megráz engem, de, de igazából nincs értelme ezt ellemezni. Hát ez, ez, ez nem az, amit bárki is komolyan vesz. Ez egy hihetetlenül igő, ciki dolog. Ez látszott az teljes szocialista vezérkarnak az arcán és fején. Hondyula szerencsére, nem ezt? egy politika. Nem egy Nem, ők azt akarták, hogy Hondyula ügye végig csöndben az ünnepséget. Ők akarták használni ezt a figurát arra, hogy és nem lépszerűségével csanak maguknak szimpátia szavazatokat. És ez a figura, akire hivatkozni akartak, megszólalt. És az egész dolog dugájába dőlt, és összedőlt, és ellenük fordult. Miért? Mert nem szabad beszélni hagynia az ünnepeltet? Milyen születésnap az ilyen, ahol egy, ahol egy, egy kirakati bábút silányítunk egy figurából, akin állítólag olyan sok ünnepelni való van. Erre lett volna szükség? Kordyula múltjában van ünnepelni való, nem ebben a jelenben, amit produkál. Halló, halló! Szép, jó napot, szervusztok! Halló! Még az előző doktor szeretnék hozzászólni. Kordyula már évekkel ezelőtt egy MSP rendezvényen, egy nagy színpadon, szintén tök részegen azt mondta a Fideszre, hogy ezekkel a fiúkkal nem lehet szót érteni, de majd lesz helyettük valaki más. Tehát én nekem már akkor lejött, egy ilyen antidemokratikus gondolat. Hát majd csinálunk helyettük tehát, valaki más. Tehát, tehát én ezzel az ellenzékkel nem tudok dolgozni, hát akkor majd kiseprőm őket, és majd én hozok egy olyan ellenzéket, akivel én együtt tud dolgozni. Hát ez ilyen nagy rém. Egyébként Józanon nem mondana egy ilyeneket. Tehát annyira azért van profipolitikus, hogy Józanon ilyet soha nem mondjon. Hát egy profi politikus részegen nem megy főszínpadra. Még a születésnapi akkor sem. De ez ráadásul azt hiszem talán valami majális volt. Hát köszönjük szívesen, sziasztok! Hello, hello! Hörgyulának voltak már ilyen típusú húzása, én emlékszem, a Hír TV mutogatta előszeretettel azt a felvételt, amikor uh, Horn talán szanyival tart egy, uh, egy közös lakossági fórumot, és horna arról értekezik, szintén ebben a stílusban, szintén azzal a gyanúval, hogy, hogy talán nem teljesen józan, arról értekezik, hogy, hogy az MSZP egyedül van, az MSZP-nek nincsen, nincsen szövetségese, nincs olyan párt, akivel együtt tudna működni, olyan egyedül van, mint az újam, És akkor így a Szanyi így, így látszik, hogy Baromi kellemetlenül érzi magát, mert éppen az egy MSPSDS közös rendezvény valószínűleg, hiszen a koalíciós társ, társról mondja azt, hogy, hogy az igazából nincs is, meg hogy az MSZP egyedül van, akit mindenki csak támad. De nem, hát úgy az csinál, negligálja az SZDSZ-t. Hát úgy beszél és úgy csinál, mintha az SDS nem létezne. Tehát most mondd meg Tibor, ki van, kivel tud szövetkezni a Szocialista Párt? Kivel szövetkezhet? Tehát ki az, aki partnere lehet? És a mondja, Tibor annyira ledöbben ezen, hogy így, így, így nem meri, meg így nem is, tehát így nem hiszi el, hogy a Hongyul az nem tud arról, hogy van egy koalíciós partner az MSZP-nek, azaz az, az SDS és így nem meri mondani. És így, így kicsoda? Hát nincs senki, a Munkáspárt. Hát a munkáspárt, hát nevetséges, hát az egy százalékot se érik el. Tehát a munkáspártot hozza példaként, és rögtön cáfolja Hornyula. Érti? Tehát, hogy milyen munkáspárt? Hát ez nem lehet, ez, nincs senki. Egyedül vagyunk Tibor. Egyedül, mint az ujjam. Jó, de, de a figurának különben így a, a, a hétköznapi retorikájában nagyon erősen benne van ez a egyedül vagyunk, mint az újam, szerencsétlenek Kéz. vagyunk, a, de kitartunk a szerencsétlen egyedül lévő emberek mellett is. És amikor vannak ezek a nem, nem túl világos pillanatai, akkor, akkor hirt, hirtelen ezek a szóvirágok, ezek úgy egyszer csak mi, mindenre rátelelődnek. Ször, szörnyű ezt ez látni, különben. Nem hongyuláról szól. Ez gyurcsányról szól, aki. Aki hondgyulával kártyázik, itt egy SMS író, ő írja, és nagyon igaza van, hogy a egyszerűen Gyurcsány kezében hongyula egy lap, semmi más. És ez most, ő kiátszotta, és ez most ellene fordult. Ez Gyurcsányról szól elsősorban. Ő hongyulára hivatkozva akar szavazatokat fölhajtani, hát most itt van a hongyula. Hát íme. Hát hadd beszéljünk már arról, arról, amit mond. Mert ez egy fél évszázad történelméről mesél nekünk. Na no, most mit olyat, ami ünnepélyes is de ugyanakkor nem szervizáltam mindet akarcs te köszönjük nagy tapson hongyulács aki 70 évet tölt az országért a magyaroknak köszönjük szépen thank you very, very much indeed Várja, ez a Annyira zavarba került egyébként Gyurcsány ettől a szituációtól, hogy azt is elfelejtette, hogy a nagyon ünnepelt Horn Gyula hány éves? Horn Gyula 75 éves, és nem 70, ahogy mondta, amikor, amikor köszöntötte őt. Tehát egy nyilvánvaló, hogy Gyurcsánynak is mennyire egy fontos, fontos dolog ez. Hogy ő ezt így megrendezte, hát csak 70 éves hordyulana. 75 éves van. Szerintem ez, ez utána a beszéd után Gyurcsány már tudott őszintén ünnepelni, mert tudott valóban hongyul a korára gondolni, vagy inkább a másnapi sajtón járt az agya, hogy, hogy lehetséges, hogy inkább az ingatlanadóról kellene neki előadásokat tartania, meg meg kormányzóvői értekezletet, és. Nehogy már ez legyen a holnapi napok, meg a holnap utáni rádióműsoroknak a témája. És hát ilyenkor, de szerintem jól megoldott. hát igazából ő volt az egyetlen, aki így lett valahogy. Hát hogy hasonló színvonalon, mint Horggyula egyébként, tehát ezzel, hogy 70 éves. Jó, jó. De, de, de a egy... Nagy ünnep, és a nagy ünnepelt, és a nagyon kerek dátum. Igen. Ó, de, de, de azt kell látni, hogy mi történik, hogyha Gyurcsány nem lép közbe. Tehát, hogy Horggyula szerintem már tényleg egy ilyen spirálba volt, hogy így folyamatosan egyre nagyobbakat, egyre viccesebbeket, egyre keményebbeket akart mondani. Mondani, szerintem így, így előbb-utóbb megkérdőjelezte volna minden, minden értékét a szocialista pártnak, mindent, amit valaha gondoltunk róla, csak azért, hogy ezt a, a bölcsembert, aki megmondja azért Frankún az igazságot, de azért szereti a szolidaritása, testvériséget, az tovább játszhassa, meg a tréfát. Na jó, hát igen, de persze csak abban az esetben, hogyha valaha is voltak illúzióink, és valaha is gondoltunk erről bármi jót. Csak akkor omlaszhatja minden illúziónkat egy nagy halomba ez a beszéd. Nem tudom... különben meg az különben tök igaza van az SMS sírónak, hogy valóban Gyurcsánypakriával egy lap volt a hornyula, amit kijátszott. Szerintem ez külön félig meddig működött is, már tematizálta a bepolitikát, heteken keresztül arról volt szó, hogy van-e jog a sóyomnak, megteszi a -e sóyom, korrekte hogy megteszi -e a sólyom, utána. A vége az nem sulták különösebben jól, de... De az hát... ígyen így is egyébként egy jó érva mellett, hogy szavaz rám. Ezt egyébként megfigyelhettük az 2002-es kampányban, amikor a, ugye, vitatkozott egymással Orbán Viktor és Megyesi Péter, és hát Megyesi ilyen szerencsétlen teszett figura volt, háromszázszor elveszítette volna a vitát, Orbán Viktornak kellett mindig is újra meg újra visszafogni a magát, hogy ne tiporja el... És végül a szánalom jó érvnek bizonyult, ugyanis egyes, meg, megverte Orbán Viktor a választáson. Igen, különben. A, Tehát abba... egy, egyáltalán nem biztos, hogy az, hogy most ilyen hülyét csinált magából Hongyula, ez olyan rosszul fog elsülni gyors szempontjából. Hát, de a szempontjából meg szerintem ne, biztos, hogy nem. Tehát azt gondolom, ha, Hogy hát Hongyula mindig is egy ilyen azonosulható népi hős volt, aki, a, akivel az ország többségének, akivel így el lehetett képzelni, hogy lemegyünk a lakótelepi kocsmába, és benyomunk három fröccsöt, meg négy felest. És igazából ő a mi Gyulánk, és, és, és ja. akkor ezt, e, erre a képre, erre most valamennyire ráerősített. Biztos, hogy mondjuk vesztett szimpátiát hordyula a csúcsértelmiség körében, biztos, hogy nyert szimpátiát a az egyszerű hétköznapi emberek körében, már hogyha ezt a kettőt szét lehet -e választani, vagy egyáltalán ízléses szétválasztani. És alapvetően Gyurcsány kommunikációs szekere az szépen haladt tovább. Tehát én, én nem gondolom, hogy mondjuk ömben ez egy katasztrofális vereség lenne, mert mert a magyar közvélemény az nem olyan érzékeny, mint a kedves Robert, Tehát megrántják a vállukat, jó, hát ilyen is volt. Még ki, ki nem csinált hülyeséget részegen. Mi pedig büszkék vagyunk, hogy a műsor során nem ejtettük ki a szót. Az Apokalipszis RT utazási ajánlata. Favágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a Haldoklóföld földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad. Nagyon vicces SMS a falon. Ez még az összödi beszédnél is szarabb volt, gyerünk a Kossuth térre! Szóval. Fontosnak tartom, hogy ebb, erről a témáról, ha már nem az 56-os ügyre, illetve a pufajkáról szociálunk, akkor egy fontos dologról beszéljünk, ami szerintem ide kívánkozik. És ez pedig az alkohol és az alkoholizmus mint probléma. Mert az mindenféleképpen egy, egy, egy népbetegség, mégpedig rendkívül súlyos betegség, és nem szabad elfelejteni, hogy egy kemény drogról beszélünk. Egy legalább olyan kemény drogról beszélünk, mint az amfetamin egyébként. Orvosi szakvélemények szerint, tehát a toxikológia tudományának jelenlegi állása szerint Körülbelül olyan mértékben veszélyes az alkohol rendszeres fogyasztása, mint a, a, az amfetami rendszeres fogyasztása, népszerűbb nevén a Speed rendszeres fogyasztása, körülbelül hasonlóan veszélyes egyébként az egészségre, illetve hasonló mértékben lehet rászokni, mint mondjuk a kokainra, tehát egy ehhez hasonló kategóriájú drogról van szó az alkohol esetében. És akkor most emellé vegyük, hogy milyen mértékű a használata, milyen mértékű a társadalomnak a, a fertőzöttsége ezzel a betegséggel alkoholizmus. Az alkoholizmus az nem csak azért egy nagyon súlyos betegség, mert, mert nagyon sok pénzbe kerül, és nagyon-nagyon-nagyon lealjasítja az adott embert társadalmilag. Nem azért, mert veszélyezteti a társadalmi egzisztenciáját, de azért, mert a méltóságától is megfosztja. Nem csak azért, mert egészségtelen, hanem azért, mert kikezdi a, a családot, mint, mint a társadalom egyik alapsejtjét. Nem csak azért, mert mert alapvetően megrövidíti az emberi életet, de azért is, mert minőségében is megrontja. És nem csak azért, mert alapvetően távol tart a társadalomnak azoktól a szintereitől, amelyek amelyek a hogy mondjam a, a társadalomnak mondjuk például a család, például a munkahely, stb. stb. Az ott az emberek, a környezetednek a megbecsülése az nem feltétlenül jár együtt az a, azoknak a feleseknek a számával, amiket beversz mondjuk reggeli mellé. Nem azért ismert, bizony azt is elmondhatjuk az alkoholról, hogy nagyon sok esetben, nem lehet persze így általánosítani, de nagyon sok esetben erőszakra szakra inspirál. Jó, az alkohol kapcsolatban ö, olvastam egy érdekes tanulmányt, ami arról szólt, hogy Magyarország leginkább azért ki, van borzalmasan kiszolgáltatva az alkoholnak, meg az alkoholizmusnak, mint népbetegségnek, mert általában mind, tehát az alkohol ugye azért az egy olyan drog, ami, ami bevet gyakorlat az európai országokba fogyasztják mindenhol. Viszont mindenhol van egy megfelelő kultúrája ennek a ennek a hagyománynak, hogy alkoholt isznak az emberek, ami valamilyen módon azért meggátolja az embert, hogy, hogy teljesen elszakadjon a normalitástól és a rabjává váljön ennek a, ennek a drognak. Ugye lehet tudni, hogy például tőlünk éjszakabbra a németek, a csehek, azok elsősorban a sörnek hódolnak, lehet tudni, hogy nálunk keletebbre elsősorban a vodka és a rövid italok mennek, és lehet tudni, hogy tőlünk délebre elsősorban a bornak van komoly kultúrája és hagyománya, és ezek a hagyományok, ez, ez a kultúra, ez hát jó eséllyel megőrzi az embert a társadalom hasznos tagjának. A legnagyobb baj az, hogy... hogy... keletre kevésbé, de éjszakra a... és dére inkább. Tehát azért a pálinka az egy másik minőség azért. Jó, igen, mondjuk a vodka az egy másik minőség. Ja. Magyarországnak az a történelmi vagy kulturális hátránya ezekhez az országokhoz hogy képest... Fókus, fókuszpontban van. Hogy, hogy Magyarországra minden betört. Tehát, hogy régen, régen ez, a, ez a borországa volt, manapság ezt nem lehet... Me megállapítani, hogy, hogy igazából mi az, ami tradicionális, ami mert... tradicionális, mert ugye bár amire büszkék lehetünk, az a borsodisör, közben meg a tokai hegyvidék, az a borászvidék, emellett pedig badacsony, erre is büszkék vagyunk, a De is... emellett pedig a pálinka, hát ott van például a szatmári szilva pálinka, ugye? Tehát, hogy e, itt, itt minden, itt mindenben van ágyazva. Jó, de, de például a bornak olyan szinten nincsen kultúrája, vagy nem volt az el, elmúlt 20-30 év, hogy ugye hát a pancsolt borokról azért legéket lehet uh, írni, hogy, hogy hány százezer liter számra készültek olyan borok, amik, amik soha életükben szőlőt nem láttak. De ugyanakkor viszont mennyi, mennyire gizdák vagyunk arra, hogy Dreher Antal, a Dréher sörfőzde. Az is milyen, milyen, egy, milyen egy, egy, egy tradíció. Magyarországon, Tehát azt hiszem, hogy pont nekik azt hiszem inkább a, az a, az a szlogányunk, hogy amire büszkék lehetünk. Tehát itt mi ezekre a dolgokra, mind, -mind büszkék vagyunk, lényeg, hogy alkohol legyen, és a büszkeség beindul bennünk. Lényeg, hogy a kocsmába lehessen kapni, és akkor, akkor minden minden megindult <gül> A a büszkeség is, a pofon is, meg az összes testnyilásunk. Ja, és különben az, az még hihetetlenül érdekes, hogy általában e, a magyar hatóságoknak a hozzáállása ehhez az egész kérdéshez. Tehát az, hogy a poncsolt bor az tudott működni éveken keresztül, és a védelem igazából nem védte meg az állampolgárokat, jó, hát rendben van, ugye ez a rendszerváltozás ideje, az állam még nincsen a helyzet magaslatán, talán most az Unióba való csatlakozással ez a helyzet megváltozott, vagyis reméljük, hogy, hogy ez min műségre megváltozott, de azt érdekes megnézni, hogy az ember elmegy egy mondjuk egy ír, vagy egy angol pubba, vagy vagy elmegy Amerikába a valami kocsmába, és hogyha olyan kölyök képű fiú, mint én, akkor, és oda megy rendelni italt, akkor mindjárt elkérik a személyi igazolványát. És, Magyarországon és, és találkoztunk. Magyarországon, tehát hogy az a, a, abban az országban, ahol aztán tényleg mindenki sírni, minden egyes politikus, minden egyes párt sírni, hogy milyen probléma az alkohol, hogy, hogy nem szabadna ezt engedni, meg hogy szörnyű, vissza kell szorítani az alkoholfogyasztást. Magyarország az az ország, ahol a leglazábban, hogyha bemegy egy 14 éves srác, és én voltam 14 éves srác, és euh, voltam kocsmában is 14 évesen, soha életemben semmi volt nem volt. Tehát, szívesen hogy... és örömmel láttak mindig. Ha fizettem, akkor baj nem volt. De aztán ott van a cvakunikum is, hát az is micsoda egy hungarikum, hát amellett meg ott van a vilmos körtepálinka, hát az is egy mekkora hungarikum, tehát itt aztán tényleg minden, ami alkohol jól be van ágyazva. A műsort Doe SMS-ével zárnánk, aki azt írja. Az amfetamin és származékai az elősen pszichotrop szerbesorolást kapták hatóságilag. Mondjuk nem egészséges, de a viszki sem az, és gyula sem az. Az apokalipszis részvénytársaság mára a Ami a földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje szavainkat. Szerződj, szervezz, szerez, szennyez,